«Скарб знайшов», – сказав і завмер, чекаючи на реакцію. «Знаєш що?» – втомлено сказала Ірина. «Іде в баню, брехло». Поки що реакція дружини Максима влаштовувала. «Баня там теж є», – пояснив він. «Сауна. А ще номер люкс для закоханих. Сауна входить у вартість послуг». До того ж, громантична вечеря, приємна музика і лісове повітря. Мир. Ірина уважно подивилася на чоловіка зі свого місця. Для закоханих, кажеш. А ми, типу, ще закохані. Завтра в нас буде день, аби перевірити це, пояснив Бойко. Сьогодні ж я далі сплю на дивані. Добраніч, налаштовуйся на завтра. Пославши їй повітряний цілунок, Бойко вийшов і щільно причинив за собою двері. Ірина якийсь час посиділа, дивлячись на вчинений розгардіяш, тоді покрутила пальцем біля скроні, так і не пояснивши собі, кому адресує цей відомий жест, і почала збирати журнали та подушки. Цікаво, як же сильно захоче її здивувати Максим? Згадавши якусь пораду з жіночого журналу, Ірина вирішила принципово налаштувати себе на те, аби нічому не дивуватися. Хай старається, все одно нічого не вийде. Недооцінила себе Ірина Бойко. Все ж таки здивувалася. На ранок Максим пояснив: збиратися треба ближче до обіду, причому речей з собою не брати жодних, крім зубних щіток та інших вкрай необхідних інтимних дрібничок. У результаті всі ці дрібнички легко помістилися в чоловікову сумку, а Ірина звичкою прихопила з собою жіночу сумочку. «Вдягатися теж слід простіше», – порадив чоловік, «адже їдуть вони за місто. Ну, це ще нічого». «А от коли подружжя ось так», – по-простому вийшло з під'їзду, наче по команді, з-за рогу викотив і підкотив до них величезний, до вимитий чорний джип. Максим спокійно, наче робив так щодня, підійшов до машини і відчинив дверцята, як міг галантно запросив Ірину. «Карету подано, принцесу!» Ірина не відразу наважилася залізти всередину цього прекрасного чудовиська. Та зсередини її підбадьорив чоловічий голос «Ласкаво просимо, пані Ірино, сідайте, будь ласка». І на довершення всього у салоні заграв бадьорий марш. Під звуки цього маршу з під'їзду вийшла сусідка, та сама, яку кілька тижнів тому так налякали міліцейські спецназівці в чорних масках. Побачивши Бойків біля нереально величезної машини, вона вклякла на місці, в неї навіть відібрала мову. Помітивши глядача, Ірина не стрималася, крикнула сусідці. «Добрий день, тьотя Поль!» Сусідка не відповіла, лише кивнула. На її очах подружжя Бойків, спочатку дружина, потім чоловік, зникли всередині джипа. Дворцята зачинилися, машина повільно розвернулася і виїхала з двору. У салоні, зручно вмостившись на обтягнутих шкірою сидіннях, Ірина опанувала себе, перехопивши задоволений Максимів погляд. «Ха, теж мені!» – подумала вона. «Замовив десь джип? Оплата згідно з антикризовим прейскурантом?» «Ні, приємно, звичайно, але якщо він думав аж так здивувати чи вразити, обійдеться». Вже за пару годин Ірина Бойко – Поміняла свою думку. Як називається це справді затишне місце, вона не знала. Не спитала і, трошки освоївшись, уже не хотіла. Для себе вона вирішила, нехай воно називається малесеньким раєм, таким собі, окремо взятим райським куточком. Довкола простерся сосновий ліс. В залі ресторану, куди вони спустилися, грала жива музика. Велике світло під стелею не горіло. На кожному столику стояла невеличка лампа і підсвічник, зроблений під ампір. Ірина помітила, ніхто з відвідувачів лампою не користується, всюди палохкатять свічки. Живий вогонь, жива музика. Навіть у часи, коли вони з Максимом познайомилися, він таки намагався влаштувати для неї якийсь оригінальний вечір про таку розкіш Побути серед лісу в затишку при свічках вона навіть не мріяла. Хоча жіночі журнали писали, кожна жінка заслуговує на таке свято. І бажано не раз у житті, а раз на тиждень. Причому не обов'язково шукати щедрого чоловіка, який би влаштував таке свято. Сучасна активна жінка цілком здатна зробити це для себе сама. Побачивши, куди їх привіз джип, Ірина – Розсердилася на Максима. В такому чудовому місті не ходять у джинсах та простеньких футболках і блузках. Той нічого не відповів. І дуже швидко Ірина збагнула. Чому? В номері люкс, який призначався їхній парі, на них уже чекали елегантний чоловічий костюм. І що найбільше потішило Іру – вечірня сукня. Буйко пояснив, можна не вдягати, якщо не сподобається, і він костюм не вдягне жаркувато. Та Ірина негайно приміряла сукню. Переконалася, це її розмір, і наполягла, аби Максим вдягнув хоча б брюки та сорочку з коротким рукавом. Кроваткою і піджаком справді можна пожертвувати. Поцікавилися, звідки тут знають її розмір. Почула у відповідь. Він подзвонив і сказав по телефону. «А звідки ж знає?» – запитала Ірина. Виявляється, Максим дзвонив, котрій з її подружок, з якої дружина ходить крамницями, пояснив, що хоче зробити жінці сюрприз. Ось вона і сказала. «Який саме сюрприз?» – не пояснив. «Правильно зробив», – подумала Ірина. «Коли подружжя Бойків повечерюла, – Випивши при цьому пляшку грузинського вина, Ірина нарешті визнала. – Все дуже класно, Максиме, і якщо ти всякий раз, образивши мене, будеш у такий спосіб просити пробачення, то я тобі дозволю посилати мене куди завгодно, десь так раз на місяць. – Правда? – посміхнувся Бойко. – Правда, – відповіла йому дружина. – Тоді давай за це вип'ємо, замовити ще вина – Мабуть, Ірина повела плечами. «Коли чесно, я не зовсім знаю, як треба себе поводити. Тобто, я ж не так часто буваю в райських куточках. Може, тут якісь особливі правила?» «Я теж не часто буваю в таких райських куточках», – посміхнувся Максим. «Але кажу тобі, якоїсь спеціальної поведінки від тебе тут ніхто не чекає. Звісно, не треба бити посуд» і голосно матюкатися.